supoesan bezala hiru estropada desberdina izango dira larun batataigandian holastuko jokatuko dienak, lehenengo izango da larun bat arratzaldian, 5 erdidan eta esango da Hondarribiko, bueno, Txingudiko 8 bandera, eh? Hau da Gipuzkoenezken eh, treinerokoa ligako estropada, eh. Hori 5 esango da eta hor zazpi partaide izango dira, 7 treineru uneskena, eh. hasiko da ja Hondarribiko eh, bandera edo, eh, eh mafresaria O da Sami League-ako bandera ta nola bait ere ba, da estropada nagusiarena edo, es. Eta gero ja igande de Guardian 11 aterritan iku iku dugu, izango da ba harrecebiko ligako, ahondarrebikoko ba, kofradiko bandera. Horbik gure bigarren Mutillasko bigarren treineroa jokatzen du eta horrek ere urten ba bere garrantzilaro hartu du, es. Tre, bigarren treineroare ondo dabil bere ligan, bigarren dijoa, eta nikuzte ut ba horrek ere bere interesa hartu du urtengo urtengo hontan, es. Hogeita zegarren e, ikurriña, e, ba, jokatuko da larun batean e, eta orain arte ikusi danez ez, ondarri biak e, bildu ditu e, ikurriña gehiagoen? Bai, hala da, ez guk e, lau, lau biderira basitugu itxeko bandera hori, eta bueno, ez dakit, e, ordo de batzuek empatatuna lan ez, da, urdai bai batek adibidez iru baditu, ditu, San Juan ere baditu., bueno, ez dakit, e, uste dut estropada da pulite, izango dela, Guk saiatuko gela lana honbat iten, eh, gure buruakin, gure lanarekin guztola geratzen, da gero etorri barri dutenak bat horriko dira. San Miguel Liga nola ikustu duzu? Ba, bueno, ez dakit oso, oso bolita di joa, ez, badiru di kaiku bat, orpixka bat beste guztien gainetik handa baina baita ere esan beharra dago, ba, bueno, mm, behatzi estropa dago, yes, ja, maika, juzte dut, jogatu dira, eta bueno, garaipenak ez asko banatu dira, ez? ez da hola, nahiztan, esan bezala, kaiku di, guelago, punto bat ikusten zailo, baina ez da ere estropa dagoztiek ez ditu irabazi, ez, bos, bos garaile desberdin esan du dira, Eta, bueno, gutartian bi banderere bazitugu, ez da gutxi, e, ez da gutxi, niondikan ere, eta, bueno, ba, indako lanakin, ba, egilatzen gustora gaude, eh? beti nahi duzu zeo zergetxo goein, baina burua hotza eukibar da, eta gauzak valoratze jakin imear da. Jura aurretik eh, emakumeak ikusiko ditugu, eh, ondarriko emakumeak indartxore? Bueno, babai, horrere gabiltza, ez? E, ja, sortzigarren edizioa da, txingudiko bandera, nesken bandera onena. Eta, bueno, ba, izan dago, horre, ez dakit, orgui gaude, ez? Lehenengo estropada antolatu zen, hau, hau izan zen, ez? Eta urtik aurrera bepiskat e, neskeko treinero mundu hortan mugitzen azizan, eta jakero jak kontxako estropada antolatu zen, euskadiko txapelketa tabar, baina lehenengo, lehenengo, hau izan zen, ondarribean antolatu zen, 2006-an usteut izan duzela. Eta horrekin bueno, eharro gaude eta bueno, urtero urtero treinero osatu dugu, hor gaude. Igual nahi genuna million maila bajua goan, kostatzen arai ze gu pixka bat, baina bueno, meitzen saiatu, saiatzen da. Tesandu ere, kofradiako ikurriña berezia dela, merezi duela bertaratzea, ba, bertako, ez? E, ba estropada oso polita izaten delako. Bai, eta gero gainetikan ba urten, e, bigarren treinerua, be treinerua edo ba bere 2 horretan ba burutik dabil bigarren dijoa eta pixka ilusioa da ber e, kategoriaz igotzen garen, ez? Eta orduan ba bi bandera ere ebazituste, bere bere liga hortan eta nik uste dut ba jendia horri ere jarraitzen ari diola eta pentsatzen dut igandio hortan jendi frankoego hurbilduko dela espegoira, ba bigarren trinieroko gaztiak ere animatzea. Publiko mota ezberdina izaten da estropada batean ta bestean. Bueno, Orre pasatzen dena da, ba beste kirulatan bezala, Azken finan lehenengo taldekoak, Lenengo dibizilokoak, ba, espektazioa aspettazio asko handioga sortzen du, ta jende gehiago hurbiltzen da, ez, hori normala da. Baina nortik aparte, ba es, zaletua zaletuak dia eta nik izango nuke desberdintasuna datorba hori, jendea kupuruagatik. Gero esan duzu besta egun bat izaten dela e, eta besta giro hortan e, iragaiteko ba hiendea e, bertaratza ere gomita zabaldu duzu. Ba, ez da uste du e, udaran, eguraldila ere ona emana dago larun baterako, uste du egun polita eingo dugula, eingo dula, ta ez da hondarrabila berez ba pentsatzen dut edo edozeinaintzako ba, ba atraktiboa dela etortzea eta estropadatan giro berezi bat sortzen da, goisetikan kaliak eta jendes beteta daude eta oso tekit, oso giro Politika popularra ero sortzen da, es, Herrikoia ja, eta orduan, ba bueno, gu beti animatu egiten dugu herbesterriko jendiari ere etortzeko eta gure tartean eta murriltzeko eta harromunduak ustedut hori ona dakala, ea eh? ambiente eta polita sortzen dela eta ba, ba konbidapena hori lusatu, bai noski, e, gure eskualdeko jende guztiei hondarri bitarrei, irundarrei, endaiakoei denohi, baina beste herriko treinerutako jendiari ere bai. Ami esker. Benga, hori eskerrik asko.